Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Робчук. Рік сьомий епохи мовлення. Томоко. Хоч людство не отримало жодної підказки, як транслювати робоче послання миру, а серйозні дослідження заперечували навіть теоретичну можливість цього, прагнення всіх верст населення, якомога швидше віднайти правильну відповідь, неможливо було ігнорувати. Хоча більшість людей розуміли, що жодна з висунутих пропозицій не спрацює, відчайдухи духи все одно не припиняли спроб утілити ту чи іншу ідею. Одна з неурядових організацій в Європі намагалася звести надпотужну радіоантену, щоб розпочати трансляцію власної версії послання миру, використовуючи Сонце як підсилювач сигналу. На щастя, трутилася поліція, яка завадила ці спроби. Краплини зняли блокаду Сонця і залишили межі сонячної системи ще шість років тому. Тож спроба скористатися нашою зіркою як підсилювачем могла виявитися вдалою. Подібні намагання становили надзвичайну небезпеку, бо лише пришвидшили б розкриття точних координат Землі. Ще одна неурядова організація під назвою Зелені рятівники, яка налічувала мільйони членів по всьому світу, активно пропагувала ідею повернення до аграрного суспільства як необхідну умову для надсилання послання миру у Всесвіт. Понад 20 тисяч завзятіших прихильників повернулися до Австралії щоб на цьому знову малонаселеному після повернення додому емігрантів континенті створити зразкове аграрне суспільство. Буденне життя комуни зелених рятівників в Австралії навіть транслювалося в режимі онлайн по всьому світу. Але в цю епоху вже давно не існувало традиційного сільськогосподарського приладі інструментів, тож комунарам довелося виготовлювати репліки прадавніх плугів, борон і мотив спонсорським коштом. Поза як в Австралії бракує орної землі, і ося наявна рілля вже використовувалася для вирощування високовартісної сільгоспродукції елітних сортів, ідейним прихильникам агросуспільства довелося розорювати пустища і піднімати цілинні землі, які погодився надати їм уряд. Завзяття на ударну колективну працю вистачило на тиждень, і не тому, що зелені рятівники виявилися неробами. їхнього голого ентузіазму було достатньо для виконання певної частки важкої виснажливої праці, а тому, що тіло і фізичні можливості сучасних людей надто змінилися з часів ведення натурального господарства. Люди стали гнучкішими і спритнішими порівняно зі своїми предками, але їхні тіла давно перестали бути пристосованими до важкої монотонної фізичної праці, а розорювання пустищ і за часів аграрних суспільств було справою не з легких. Після того, як лідери руху висловили шану праотцям землеробам, зелені рятівники саморозпустилися, а від ідеї повернення до ведення натурального господарства людство відмовилося. Перекручені уявлення про послання миру призвели до появи цілого грона антиінтелектуальних рухів, які стали організаторами низки терористичних актів нечуваної жорстокості, спрямованих на примусове зниження рівню інтелекту людини. Одна подібна організація планувала закачати в систему водопостачання Нью-Йорка величезну кількість препарату, блокатори нейронів, що міг спричинити серйозні ушкодження мозку. На щастя, замах на злочин своєчасно виявили та знешкодили, і спланована атака не завдала серйозних збитків, лише паралізувала систему водопостачання Нью-Йорка на кілька годин. Звісно, всі, без винятку, подібні антиінтелектуальні рухи вимагали збереження рівню інтелекту для членів організацій, суворо забороняючи їм вживати будь-які препарати чи вдаватися до використання технічних засобів, що обмежують функціонування мозку. При цьому ідеологи виступали з роз'ясненнями. Ча члени організації беруть на себе відповідальність бути останніми з гомосапіенс, аби завершити створення низькоінтелектуального суспільства та очолити його. Опинившись перед загрозою загибелі і маючи непевний натяк на ймовірний порятунок, людство знову вдарилося в релігію. Після відкриття теорії темного лісу і розуміння справжнього стану речей, усе став часом важких випробувань для світових релігій, а особливо християнства. Насправді світогляд людей почав змінюватися ще на зорі епохи кризи. Отримавши підтвердження існування Трисоляреса, християнські проповідники змушені були шукати пояснення відсутності для трисолярян місця в Едемі та причини, чому Бог не згадав про них навіть півсловом у книзі Буття. Церкви і богослови розпочали важкий процес переосмислення текстів Біблії, вчення і доктрин, який тривав понад століття. І щойно здавалося, що вони досягнули успіху, з'явився новий виклик – чудовисько темного лісу. Людство мало усвідомити, що у Всесвіті існує безліч розумних цивілізацій, і якщо кожна з них мала власних Адама та Єву, то наразі населення й мало бути співставним із сьогоднішньою людською популяцією. Але на тлі катастрофи великого переселення релігія знову почала повертати втрачені позиції. У суспільстві з'явилося нове популярне вірування. Буцім протягом останніх 70 років людство двічі опинялося на межі знищення і обидва рази рятувалося лише завдяки Божому провидінню. Обидва чудесні спасіння, створення системи стримування заторі темного лісу та ініціонування початку гравітаційно-хвильового мовлення мали, на думку віруючих, чимало спільних особливостей, раптова поява за участі малої кількості людей і неймовірний збіг обставин, як от майже нульова вірогідність того, що синій простір і гравітація разом із краплинами опинилися одночасно в чотиривимірній зоні простору. Під час обох криз віруючи влаштовували велелюдні публічні молебні, і саме ці полки молитви викликали милість і спасіння Господні, нехай точилися постійні дискусії про те, як саме божество врятувало людство. Так Земля перетворилася на єдиний гігантський собор – планету молитовню, де кожен молився з небаченою досі вірою за нове диво спасіння. Окрім Вселенських літургій, організованих Папою Римським у Ватикані, люди постійно молилися разом і на одинці, перед трапозою і сном, благаючи про одне. Господь наш, посли нам одкровення, направ нас, аби змогли ми донести свої добрі і миролюбні наміри до зірок. Хай увесь всесвіт світ зрозуміє, що ми не замислюємо злого. На орбіті землі була навіть побудована міжконфесійна церква, хоча насправді це не був дом Господа в звичному розумінні, а лише гігантський хрест. Поперечини були завдовжки 20 і 40 кілометрів і світилися настільки яскраво, що Хрест можна було легко побачити вночі із Землі. Віряни часто проводили масові богослужіння в космосі прямо під Хрестом, збираючись там десятками тисяч, у скафандрах із зі свічками, які могли горіти у вакуумі та змагалися із зорями в яскравості світіння. Із Землі уся процесія мала вигляд миготливої хмари космічного пилу, і щовечора незлічена кількість людей на Землі возносила свої молитви до Хреста, що з'являвся посеред моря зірок. Навіть цивілізація Трисоляриса стала об'єктом поклоніння. Образ Трисоляріан у свідомості людей постійно зазнавав змін. На початку епохи кризи більшість приймала їх як могутніх і почварних інопланетних загарбників. Проте члени організації Земля Трисолярис вважали їх богами. Через певний проміжок часу у сприйнятті відбулися значні зміни. З дияволів та богів із плоті і крові вони перетворилися на істот рівних людині, й подібних до неї. А після створення системи стримування за теорією темного лісу. Ставлення до трисоляріан стало зневажливим, як до неосвічених варварів із примітивною культурою, які животіють тільки для втіхи людства. Потім, знищивши систему стримування, трисоляріани продемонстрували людству своє справжнє іство, безжальних завойовників, які не цураються навіть геноциду. Але незабаром після старту гравітаційно-хвильового мовлення, а особливо після знищення трисоляриса, вони отримали уреол мучеників, що просто трохи швидше рухалися тією ж дорогою до спільного кінця. Люство, дізнавшись про теоретичну можливість послання миру, з самого початку наполегливо послідовно вимагало від Томоком розкрити спосіб передачі в глибини Всесвіту подібної декларації, вмовляючи не лишатися осторонь і не брати на себе відповідальність за вчинення світоциду. Проте скоро людство збагнуло. Для цивілізації, яка цієї миті мандрує у міжзореному просторі, та володіє технологіями, які ще довго не будуть доступними для людства, будь-які гнівчі осуд здаватимуться порожньою балаканиною. Ввічливо спитати вперше гарна стратегія, але постійні надокучливі запити з часом починають нагадувати жебракування. Тож поступово безкінечні благання зглянутися і проявити милість у атмосфері масового релігійного психозу знову призвели до трансформації сприйняття Трисоляріан. соляріан, оскільки вони володіли знанням про передачу послання миру та перетворилися на ангелів спасіння, посланих Богом. Причиною, з якої люди, що не були ними врятовані, полягало в тому, що вони не повністю продемонстрували своє благочестя, не спокутали гріхи, тож звертання до Томоко знову перетворилися на молитви, а три стали богами. Резиденція Томоко стала місцем паломництва. Щодня під гігантським деревом юрмився величезний натовп людей. Часом їх кількість кратно перевищувала число прочан у медці під час хаджу. Людському морю не було видно кінця краю. Віла була розташована на висоті 400 метрів, тож із землі здавалася невеличкою цяткою, яка то виринала, то знову ховалася серед штучних хмаринок і клубів туману. Іноді перед натовпом з'являлася томоко. Люди не могли побачити її обриси, тільки орнамент кімоно розквітав посеред хмар. Але такі моменти були рідкісними, а тому сприймалися як сакральні послання. Прихильники різних релігій заходжувалися демонструвати набожність, кожен на свій манер. Дехто починав сильніше молитися, інші впадали в релігійний екстаз, хтось плакав і прочитав, Дехто падав на коліна, а дехто схилявся в доземному поклоні. У таких випадках томуко відповідала натовпу легким кивком голови, а потім тихо зникала в будинку. Навіть якби сталося диво, і ми віднайшли шлях до порятунку, який із того зиск. У людства не залишилося і натяку на власну гідність. Стверджував Бі Юньфень, один із колишніх головних претендентів на посаду мечоносця і очільник руху опору в Азії. Чимало інших розсудливих людей ставили таке саме запитання і намагалися знайти відповіді про послання миру, проводячи чимало детальних досліджень у різноманітних галузях науки. Науковці збивалися з них, щоб віднайти бодай якийсь натяк на ґрунтовне підтвердження істування дієвого способу трансляції миролюбства людей у глибини Всесвіту. Але всі дослідники доходили одного й того самого висновку. Якщо така можливість дійсно існує, то для відправлення послання миром потрібна якась принципово нова технологія, що набагато випереджає сучасний рівень технічного розвитку. Немов виредливе дитя, людство знову змінило ставлення до екіпажу синього простору, який разом із кораблем уже розтанув у безодній космосу. Ще недавно ангелів-рятівників знову звинуватили в гріхопадінні, перетворили на породження темряви та дияволів у плоті крові. Захопивши гравітацію, екіпаж синього простору підступом змусив розпочати гравітаційну хвильове мовлення, наславши чорне прокляття руйнування на обидве світи. Цей страшний злочин назавжди залишиться непрощеним гріхом для цього сатанинського поріддя. Ті, хто обожнював Томоку, звернулися з проханням до Трисоліранського флоту якнайшвидше розшукати знищити обидва кораблі, аби кожному віддалося згідно з ділами його. Але, як і до інших молитов, Томока залишилася глухою до цих благань. Одночасно нової трансформації повільно зазнавав і образ Ченсінь, і Із лідин, яка не відповідала жодному критерію для обіймання посади мечоносцям, вона знову перетворилася на милу та чуйну жінку. Аби пояснити мотиви її вчинків, навіть пригадали давно забутий прозовий твір Тургенєва «Поріг». Ченсінь хоробро переступила «Поріг», до кого ніхто не наважувався навіть підійти, і тоді, опинившись під… Немислимим для звичайної людини тиском і розуміючи приниження, що на неї очікують, у вирішальний момент все одно відмовилася надсилати до всесвіту сигнал, який призведе до руйнації двох світів. Люди вже не зосереджувалися на наслідках її відмови активувати систему стримування, а просто відзначали безмірну любов ченсінь до людства настільки сильно, що біль від неї застилав очі. Якщо провести глибинний аналіз цього феномена, то можна зрозуміти, що подібне ставлення соціуму до чінсінь. Є віддзеркаленням її підсвідомої материнської любові до людства. У цю епоху інститут сім'ї остаточно припинив існування, тож материнська любов лишалася незвіданим почуттям для багатьох людей. Високий загальний рівень добробуту дещо заміщав потребу дітей у материнській любові, але тепер мешканці землі опинилися посеред холоду жорстокого всесвіту, щомиті чекаючи на прихід смерті. Перетворившись на перелякану дитину, Люсто вдивлялося в довколишній темний ліс та зі сльозами на очах шукало руку матері. І Чін Сін ідеально підходила на цю роль – молода й вродлива жінка, послана далекими предками, які знали материнську любов. Не дивно, що в панівній атмосфері релігійного естазу знову відродився культ Богоматері нової епохи. Але усвідомлення цього відібрало у Чін Сін останні крихти волі до життя. Життя давно перетворилося для неї на нескінченні тортури та важкий тягар. І вона лишалася живою лише тому, що не дозволяла собі втекти від тяжкої ноші. Лишатися живою було справедливим покаранням за величезні помилки, і вона мусила з цим змиритися. Але зараз ченсінь перетворилася на небезпечний культурний феномен, а дедалі більше захоплення її постатю огортало й так розгублене людство пеленої брехні. Тож згинути назавжди було б відповідальним вчинком з її боку. Ченсінь легко далося таке рішення. Це було, схоже, на давно заплановану мандрівку. Всі поточні нагальні справи владнано і можна з легкістю ступити за поріг. Чінсінь вийняла невеличку пляшечку, в якій зберігалася одна пігулка для короткотривалої гібернації. Саме цей препарат їй призначили, коли вводили в попередню шестирічну гібернацію, але без підключення до системи екстракорпоральної мембранної оксигенації вона швидко і безболісно помре. Зараз розум Чан своєю прозорістю і порожнечею нагадував космічний простір, жодних спогадів чи виразних відчуттів. Свідомість лишалася гладкою немов дзеркало, яке відбивало призахідне сонце її життя, що здавалося цілком природною зміною стану, як от щоденні сутінки. Це правильно. Якщо світ можна знищити легким порухом одного пальця, то й відхід людини має бути спокійним і непомітним, як скочування розсинки по травинці. Але щойно Ченсінь дістала пігулку, задзвонив телефон. Фрес. Тут уже смеркалося, тож в Австралії давно споночило. Дитино, місяць зараз просто неймовірний. Я щойно бачив кенгуру. Уявляєш, переселенці з'їли не всіх. Фрес ніколи не використовував функції відеодзвінків, наче вважав, що його описи красномовніші за будь-яке зображення. Хоча Ченсінь розуміла, що Фрес її не бачить, вона змусила себе усміхнутися. Це чудово, Фресе. Дякую тобі. Дитино, Справи підуть на лад, от побачиш. Старий повісив слухавку одразу, що й не закінчив говорити. Він не міг нічого запідозрити Вони щоранку розмовляли так недовго. А також навідувалася того ранку, аби повідомити радісну новину. Їхня компанія виграла ще один великий тендер на будівництво іще більшого Христа на геосинхронній орбіті. Хінсін раптом збагнула, що має двох друзів. У цьому страшному морці нового часу вона зберегла двох справжніх друзів. Якщо вона вкоротить собі віку, як вони почуватимуться? І прозорому і порожньому розуму раптом стало тісно, ніби його охопили багато рук, а гладка зеркальна свідомість втратила свою незайманість. Відбите призахідне сонце палало немов вогонь. Сім років тому вона не знайшла в собі сили натиснути червоний перемикач під пильними поглядами всього людства. Тепер, розмірковуючи про своїх друзів, вона силилася змусити себе проковтнути пігулку, що мала принести полегшення. Кінсін вкотре зрозуміла свою безмежну слабкість. Вона просто ніщо, порожнє місце. Мить тому замерзла річка перед нею здавалася вкритою міцною кригою, і їй не становило жодних проблем дістатися протилежного берега. Але тепер крига з і і потрапити на інший берег можна було тільки занурившись у чорні холодні води. Це буде стражденний вибір, але вона вірила, що зможе перепливти на інший берег. Хай з довгими ваганнями аж до ранку, але вона проковтне ту пігулку. Вона просто не має іншого вибору. Знову задзвонив телефон. Цього разу це була Томоко. Вона запросила Чінсінь і Лодзи завтра до себе на Чаную, на прощальний вечір. Чінсінь повільно поклала пігулку назад до пляшечки. Вона мусить піти на гостину. А це значить, що вона матиме достатньо часу, аби вмовити себе пірнути у чорну воду. Наступного ранку Чінсінь і Лодзи знову зустрілися біля підніжжя дерева, на якому розташовувалося небесне обійстя Томоко. Звичний натовп людей унизу погостішав, бо вчора ввечері Томоко оголосила, що має намір залишити землю. Проте не було чутно звичних викриків і бурмотіння молитов. Усі зацепеніли, ніби чогось очікували. Томоко зазвичай зустріла гостей на порозі тими самими вітальними словами, що й минулі рази. Чаною цього разу відбувалося мочки, бо всі розуміли, що обмін думками – між двома світами уже давно скінчився. Вчень лодзи, що секунди відчували присутність натовпу внизу, мовчасне море людей на землі нагадувало звукопоглинальну ковдру, що підсилювала тишу вітальні і одночасно створювала гнітючий настрій, згущуючи хмари, що пропливали за вікном. Але руки Томоко лишалися такими ж легкими і граційними. Порцеляна чаша не подзенькувала навіть при контакті з іншим приладдям. Здавалося, що Томоко своїми витонченими рухами Вміло, ріже, загустіли повітря. Попри те, що минуло вже багато годин, Чен Сін і Лодзи не відчули плину часу. Томоко простягнула Лодзи чашу з готовим чаєм. – Я залишаю вас. – Будь ласка, дбайте про людство. Простягуючи чай ченсінь, вона мовила. – Всесвіт великий, але життя більше за нього. Можливо, нам випаде шанс ще зустрітися в майбутньому. Так само мовчки Чен відцьорбувала чай, заплющивши очі, і спробувала насолодитися смаком. Медь гіркоти оповела серце, немов вона випила холодного зуряного сяйва. Ченсія неспішно куштувала чай, але, зрештою, він скінчився. Ченсіні лодзи встали і почали прощатися з господинею. Цього разу томоко провела їх спіральною драбиною аж до гілки. Уперше білі хмаринки, що завжди генерувалися обладнанням віли, зникли без сліду. Людське море внизу так само мовчало. Перед розлукою я маю завершити останню місію передати повідомлення Сказала тому, кониско вклоняючись гостям. Випроставшись вона, багатозначно подивилася на жінку. Чен Сінь, Юнь Тянь Мінь хоче тебе бачити.